Попливти під ним немов розтоплений шоколад. Погрітись у ньому. Ні. Сьогодні він чомусь закритий. Але ж телефонував. Хотів зустрітись. Значить, пробило. Допекло нарешті. Валя тихенько собі посміхнулася. Ну, ти, дівчина, даєш. Ще трохи і сама візьмешся спокушати мужика. Знову пошкодувала, що мешкає не на іншому боці планети. «Скільки там того Тернополя?» «От уже й приїхали». Валюшу, машину на стоянку, а до квартири я вас проведу». «Це виглядало напівкомандою». «А потім?» «Ніч на дворі, тролейбуси не ходять». «А потім дістануся якось. Таксі візьму, врешті-решт». Вони пройшли під вікопомною аркою. Валя не стрималась, взяла Тонкова під руку». Відчула, як напружились і затремтіли, ні, тільки коротко стрипинулись і завмерли під її пальцями м'язи. Подумалось, що його куртка, мабуть, залегка, як на таку погоду. Уночі ще зовсім прохолодно, хоч і травень. Віталій Сергійович відчинив двері у темний під'їзд. Професійне чуття спрацювало. Він вчасно відсахнувся, чийсь кулак пролетів повз його голову і врізався у стіну. «Я так і знав, і я так і знав, сучко, мене спровадили, а самі?» «І цей мен також хороший, таку його!» – шепів із темріви знайомий голос. «Віктори, припини, чи ти здурів? «Віталій Сергійович просто провів мене, і все». «Ні, не все, все буде потім, там, на коврику, біля дверей. Ти ж знаєш, як це буває, правда? Чи у вас буде інакше?» Віктор вхопив Данкова обіруч за комір куртки і шипів йому просто в обличчя все нові і нові образи, забувши у нападі нестримної люті, з ким розмовляє. Сліпі, безглузді ремнощі, паморочили йому голову. «Вікторе, що ж ти робиш, ідіоте?» Враз руки безродного ослабли. Він коротко квакнув і відлетів до стіни. За якусь мить тиснувся у неї носом. Його рука дивно викручена – опинилась у нього за спиною, неприродно високо, майже торкаючись пальцями голови. «Пустий, пустий гад!» Віктор вив. Завивав вовком чи великим побитим собакою. Валентина дивувалась, як худорлявий, справді тонкий-тонков, отак легко, без видимих зусиль заламав руки кремезному, роками тренованому та ще й лютому, геть розлюченому і тому особливо в таку хвилину сильному Вікторові. А Віталій Сергійович майже спокійно, без нервів, голосом, подібним на той, яким в американських бойовиках затриманому зачитають справа, примовляв. «Спокійно, Вікторе, негарно так при дамі. Нерви треба тримати при собі. Щось не подобається, так і скажіть» а лякати жінку некрасиво. Не по-чоловічому, правда? Відпусти, відпусти, падло, я тебе. А це вже нечемно стосовно мене. Я підполковник Тонков, а зовсім не падло. І таких речей зазвичай не прощаю. Нікому не прощаю, чуєте? Ви, шановний, хочете переночувати в камері? Немає проблем. Я в камері. «Та тебе мент поганий. Завтра з роботи виженуть поганою мітлою. Я у мене. Ти в мене ще потанцюєш. Оце тобі за мента поганого». Тонков трохи потягнув руку вгору і зовсім трішки повернув. Віктор знову не стримав вовчого завивання. «Вікторе, замовкни. Я тебе прошу». Отямилась нарешті Валентина. Віталію Сергійовичу відпустіть його. Він більше не буде. Вікторе, ти що, з божеволів?» Забув, з ким. Віктор не міг ані отяматись, ані стриматись. Тим паче не міг зрозуміти, як його, майора безродного, міг поставити у таку принизливу позу, як ісмент. Хай там навіть і в чинах. Біль у суглобах ставав щоразу нестерпнішим. Ну все, все, досить, не витримав Віктор. Ви заспокоїлись? Точно. Валеріанки не треба, перепитав Тонков. Так. «Так, чорт, забирай, відпусти!» «Ну, спробуємо!» Віктор відсапувався, немов після важкої роботи.